Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Majlis malam hari ini Kita akan melanjutkan topik Atau pembahasan terkait Ruzaiq bin Hamid al-Qurashi Beberapa waktu yang lalu Di antara yang semakin mempersulit dan memperuncing Alfitan Yang dimunculkan di tengah-tengah Salafi'in di Indonesia Dan semakin memberi peluang Kepada Orang-orang yang memunculkan fitnah di Indonesia Baik fitnah Al-Hajuri Fitnah Muhammad Al-Imam Atau fitnahnya Dhul Qornayn Adalah Datangnya beberapa orang dari luar negeri kita Baik dari Saudi maupun dari Yaman Yang Ikut berbicara Ikut mentahdir Tanpa Mengikuti jejak para ulama Al-Kibar Dalam Menangani Kodaya atau permasalahan-permasalahan tersebut Seperti Sifat ta'anni Sifat Nasihat Tidak terburu-buru Untuk memfonis Ini yang kita dapati dari Al-Aqabir Ambil contoh fitnah Muhammad al-Imam di Indonesia yang didukung penuh oleh Dulkurnain dan yang bersamanya Semakin menguat Semakin meruncing permasalahannya Ketika datangnya orang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi Menerima berita-berita Dari Beberapa pihak di Indonesia tanpa tani ta tersebut, tani dan tersebut itu bisa dalam bentuk mana buktinya, mana rekaman suaranya, mana screenshotnya. Nah, seperti ini yang kita dapatkan dari Al-Ghulama Rabi bin Hadi al-Madkhali abi Sekian permasalahan. Syekh Rabi tidak akan menerima penyampaian dari pihak manapun tanpa adanya al-watha'iq. Bukti-bukti. Karena memang beliau, Hafizullahullah Ta'ala, sudah terbiasa dengan cara seperti ini dalam karya-karyanya mendapatkan kalam seorang ahlul bid'ah sampai kepada beliau perlisan beliau cari mana buktinya ada syekh di mana tampil di mana di bukunya dalam jilid sekian mana dibaca dinukil persis halaman sekian jilid sekian Kemudian misalkan tampil Dalam bentuk suara di media masa Di media elektronik Ucapan Anda pada menit kesekian Di rekaman ini, itu, ini, itu Itu sudah terbiasa Syekh Antum yang rajin Membaca karya-karya Syekh Akan mendapat itu Kedua tidak terburu-buru Di dalam menilai dan memfonis Biasanya didahului oleh upaya Murosalah Kepada pihak-pihak yang memungkinkan Surat menyurat Sebagaimana sudah kita sebutkan Dalam majelis-majelis yang lalu Nasihat Secara tertutup Ini kebiasaan beliau Ikhwanifiddin Azani Allah wa Iyakum Namun munculnya orang semisal yang tadi telah disebutkan Nama Abdul Hadil Umairi Ternyata Indonesia ini salah satu tempat Menampakkan kejahilan orang-orang yang jahil Sekian kasus terjadi di Indonesia Para pendukung Muhammad Al-Imam di Indonesia Menjadikan orang ini sebagai tameng. Orang ini yang berbicara di depan. Mereka bersembunyi di baliknya. Orang ini yang berhadapan dengan asatidah. As Tidak jauh berbeda dengan Abdul Hadi al Umairi. Dalam uslub dan cara-caranya. Adalah. Ruzayq bin Hamid Al-Qurashi. Barakallahu fikum Orang ini Tidak memiliki sifat tasebut Sifat ta'anni Pemilihan kata-kata yang lebih beradab Kalau pembahasan ini sudah berlalu dalam beberapa majlis yang lalu Bagaimana Ruzaiq tidak beradab kepada Sheikhina Rabbi Antum silakan dengarkan kembali penjelasan Beberapa masyayikh, Penjelasan Beberapa asatidah Tentang masalah ini Anda tulis kepada dia surat tertutup Terhormat Dengan sopan Semaksimal yang Anda Bisakan dalam dua kali Risalah kepadanya Bukannya dan Anda minta Kalau Antum dapat ada kesalahan Dalam surat saya ini Tolong sampaikan dan itu anda ulang-ulang Dan anda minta maaf Jika ada yang salah nah, Tapi Tafobol jelaskan Wala surat Balasan kepada anda Antaya Luqman dalam alenia Sekian mengucapkan begini Itu salah Dalam halaman sekian paragraf ini antum mengatakan demikian Itu salah Secara terhormat tapi memang keumuman keumuman ahlul batil demikian Faleh Al Harbi ditulis oleh Syekh Rabi surat dua kali minimalnya dengan sopan dengan ilmiah data yang bisa dipertanggungjawabkan bukannya Faleh Al Harbi menjawab dengan adab dan tertutup jawabnya terang-terangan dengan penuh caci makian Yahya Al Hajuri Dinasehatkan oleh Syekh Rabi sejak Mungkin dari calon terhitung sekarang 14 tahun yang lalu Murid-muridnya tidak ada yang tahu Bahkan Masyaikh tidak ada yang tahu Bahawa Syekh Rabi menulis surat tertutup Kepada yang hajuri Nasihat dengan ilmiah, dengan adab, ajakan-ajakan Namun hajuri memang tidak mau untuk itu Sama juga sekarang ini fitnah yang terjadi. Syeikh Muhammad bin Hadi dipanggil oleh Syeikh untuk duduk, untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, mendatangkan data-datanya, tapi tidak disambut dengan baik. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam majlis-majlis yang lalu. Ehwani fitna azzaanillah wa ja'um. Orang ini ruzib. Datang berulang kali ke Indonesia. Dan memang asatidah tidak ada minat mendatangi dia. Mendatangi daurahnya. Karena memang tidak ada nampak pada dia. Hal-hal yang bisa kita ambil sebagai faedah. Emosional. Kata-katanya. Yang memprovokasi. Nanti akan saya bacakan beberapa nya. Masyih yang kita undang ke Indonesia dalam kurang lebih 15 kali daurah dalam keadaan para masyih ini keumumannya tahu tentang laatnya beberapa duat agabitnya beberapa duat tapi tidak ada satu pun di antara mereka yang berbicara di majlis umum. Syeikhul Na Abdullah bin Abdurrahim Al Bukhari Tahu salah satu doa di Indonesia dengan tegas mengatakan di hadapan kita Kedab fulan hadah Sayyik fulan ini Berulang kali di majlis khusus La akhlaq wala adab Tapi belum pernah berbicara di majlis umum Hanya sebatas asatidah Masyair kita masih berusaha memanggil dia dan menasehatinya. Tapi anehnya kita diuji, salaf ini diuji dengan munculnya dan datangnya orang-orang dari luar yang seperti ini. Saya akan sebutkan beberapa hal yang saya nukil dari ceramahnya rekaman, bukan katanya, katanya, enggak, dari rekaman suaranya dan data-data yang ada di sini. Yang sudah dikumpulkan oleh Asadidah Ada screenshotnya Ini pada tanggal sekian Ini kata-katanya Ini dimunculkan pada channel ini Lengkap Asadidah telah didatangkan oleh ikhwan Di berbagai daerah Atau ditemuin oleh mereka dan melaporkan Tapi laporan-laporan itu Sengaja disimpan oleh Asadidah Karena Asadidah tidak bisa mendatangkan Bukti suara atau tulisan dalam keadaan ikhwan-ikhwan yang mengabarkan kepada kita. Orang-orang yang baik akhlaknya. Jujur. Dikenal. Berbuat banyak dalam dakwah ini. Dikenal orang-orang yang bertani. Di bidang dakwah ini. Bertahun-tahun teruji. Dalam berbagai fitnah demi fitnah. Tetap istiqamah dengan izin dan pertolongan Allah tentunya. Tapi kita tidak kemudian serta-merta menerima begitu. Kita minta... Antum ada buktinya tertulis Waduh, itu disaksikan Ustaz Oleh ikhwan saya berdua dengan Sulit, kalau seperti itu Nah azza Azani Allah wa'iyakum Hadaruzayyuk Dalam Salah satu Muhadrohnya di Indonesia Kurang lebih Tiga atau empat tahun yang lalu Saya tidak ingat persisnya Barakallahu fikum dia ditanya dalam daurah tersebut oleh orang-orang yang sekarang sudah bersama dengan Muhammad al-Imam. Dan memang yang hadir di majlis dia, orang-orang bermasalah secara manhaj. Hampir tidak ada satu ustaz salafi yang mengerti manhaj dan tahu seluk-beluk uslub dakwah yang mau hadir di daurahnya Luzek. Ila orang-orang ma'rufin dengan permasalahan, ma'rufin dengan gadib dengan akhlak yang jelek. Akhwani fi dinillahi azza wajalla wa iyyakum semoga dalam majlis berikut-berikutnya kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa sebutkan insyaallah. Ini pelajaran penting, sejarah penting dalam perjalanan dakwah salafiyah di Indonesia. Ambil pelajaran ke depan yang seperti ini antum begitu muncul yang semisal ini ingat apa yang telah terjadi yang lalu yang lalu yang lalu. Nah, اخواني fi dinillahi azza pertanyaan itu demikian tertulis ya, mal mauqifus sahih ala al mungkin maksudnya al-muttahimina alaina munharifin enggak usah bicara nahwu ya ini memang demikian si pembaca ya menyampaikan e, pertanyaannya. Kalau secara Nahu salah, anana balim yang benar anana balun munharifun. Sudah biarkan aja. Nah, yang penting kita nukil apa adanya. Anana balim munharifin, lianana lam natakalam anil Sheikh Muhammad Imam, anahu mubtadir. Bagaimana sikap kita yang benar menyikapi orang-orang yang menuduh kami sebagai orang-orang sesat dan menyimpang. Perhatikan ya, ingat kata-kata ini. Boleh, namun harifin. Ya. Dikarenakan kami tidak berbicara tentang Syekh Muhammadil Imam dan tidak menyatakan dia sebagai mubtadir. Jadi mereka tertuduh gara-gara sekedar tidak pernah berbicara tentang Muhammad al Imam. Tertuduh sebagai bolinam munharifin. Ruzek menjawab, kalau orang yang tenang ya, tahu ini masalah, pertanyaan ini ada problem di balik ini. Maka dia kan sudah ya Juan, antum bisa mendatangkan bukti si penanya bisa mendatangkan bukti bahwa antum tertuduh seperti ini Balin Munharifin. Ya Syekh ini terjadi mana buktinya? Seorang dai, ya, kalau ruzek mau dikatakan dai tahu di Bali ini ada sesuatu. Sementara ini adalah dakwah di Indonesia yang luas yang besar. Da'wah ini di negeri kita dari ujung barat dari Sabang hingga Merauke telah dibina oleh Asatiza As dengan merujuk kepada para ulama. mahad demi mahad berdiri berjalan di sana durus pelajaran. Muhadarah demi muhadarah di masjid-masjid muslimin da'rah demi da'rah. Karya demi karya media demi media dikeluarkan di negeri ini oleh salafiyin. Kalau orang yang mengerti nilai dakwah. Dan saya tidak mengira Ruzek adalah orang yang mengerti. Dia akan melihat. Betapa banyaknya salafiyin Pendidikan mereka dan seterusnya. Dia akan melihat. Ini pertanyaan ada sesuatu. Maka dia akan mengatakan. Ada bukti. Kalau ada bukti mana? Saya mau coba bicara dulu. Saya mau coba bicara dulu. Nanti mau saya rundingkan. Saya sampaikan kepada Syekh Rabi. Syekh Ubaid. Masyarakat yang datang ke sini, kalau kita sampaikan tentang kondisi dakwah mereka meminta ada buktinya, ada skrinshootnya, ada rekamannya, ada transkripnya. Demikian. Dan asatidah pun terbiasa menulis eh, laporan penyampaian dengan data-data yang seperti itu. Ehwani fidina azzaanillah wa iyyakum. Kemudian Ruzek menjawab. Kesana kemari ya. Dalam jawaban ini Kemudian dia mengatakan Al-Lazina hazzaru minal, minal imam Min Muhammad al-imam Wa min tilka sahifal maktubat zalima Qalib layisu kathir Orang-orang yang mentahdir dari Muhammadil Imam dan dari wasiqahnya yang balima itu sedikit, nggak banyak kata dia. Minal ulama watolah batil baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan pelajar nggak banyak. Fath ala hadal ilzam an nas dulal. Apakah kemudian dengan ini setiap yang tidak berbicara tentang Muhammadil Imam? Kita katakan sebagai orang yang sesat. Berarti semua talabatul img dan ulama itu kebanyakannya adalah bulan. perlu untuk tahu. Tentang apa hakikat sebenarnya yang terjadi. Kemudian dia melatak, melanjutkan. Lima tatahimuhu wa tahjuruhu wa anta lam ta'alam anhu Hati-hati. ahli bidah tidak ijazat Salafi abadan. Yang seperti ini, kenapa anda menuduh dia? Ya, sementara anda tidak tahu tentang maukif dia. Dia diam. Perhatikan, dia diam. Kenapa anda menuduh dia sebagai orang yang sesat? Cara-cara seperti ini adalah cara al-Bid'ah, bukan cara Salafi. وَإِلَّا لَقُلْنَا بِأَنَّ السَّلَافِينَ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ الَّذِينَ سَكَتُوا وَقْتَفَوْ بِكَلَامِ الْعُلَمَةِ الَّذِينَ سَكَتُوا وَقْتَفَوْ بِكَلَامِ الْعُلَمَةِ اَنَّهُمْ كُلُّهُمْ ذُلَّانِ Kalau berdasarkan prinsip ini kata Ruzak, maka kita bisa mengatakan bahawa seluruh salafin di dunia ini yang diam, dan mencukupkan diri dengan tahzir atau fatwa ulama terkait Muhammad al-Imam mereka adalah zullah enggak pernah ini dilakukan oleh asatizah ana mau tanya kepada antum di ma'had ini aja di ma'had ini antum pernah mendengar ustaz raifi atau ustaz siapa lagi bicara di majelis ini tentang Muhammad al-Imam pernah Lupa? Ah, kulu ya tola batilin. Pernah? Sutrofi menjelaskan tentang Muhammad lima, Muhtadi dan seterusnya. Ana tak pernah dengar. Antum? Atau semua ustaz di sini pernah berbicara? Siapa sahaja yang hadir? Ana ingin tanya. Kulu ya, ikhwan? Aji bu. Nah, apa pernah? Anna secara pribadi, pribadi Lokman Baabdu, mengatakan ustad-ustad di madin ini yang enggak mau bicara tentang Muhammad al Imam berarti dia adalah balun. Abadan, hafazlah semin manajina. Asal tidak di tempat lain, ustad-ustad kita tidak berbicara di majlis, di dawro, di darasnya tentang Muhammad al Imam. Tapi kita tahu mereka ustad-ustad salafiyin, ahli sunnah. Nah. Bahkan yang di Indonesia ini yang berbicara Menjelaskan Membacakan fatawal ulama Dari kalangan asafidah dan dua Sedikit Tapi Muncul sekelompok orang Sedikit jumlahnya Sekelompok Mudah risin Yang bukan hanya diam Ruzek harus tahu ini Kalau ente tidak tahu Tasebut Asadidah selalu mengajarkan ta'anni, ta'anni, tasabut. Jangan bersikap keras, jangan terburu-buru memfonis. Yang terjadi adalah muncul sekelompok orang sengaja menyebarkan tulisan-tulisan dari makbar Yang membela Muhammad al-Imam. Sengaja beberapa channel yang dia menjadi adminnya, menjadi musyrifnya. Orang-orang dekatnya Ruzek ini. Menukilkan ucapannya Muhammad al-Imam Abdul Aziz al-Bura'i Dan beberapa syubhat Yang membela Muhammad al-Imam Beberapa channel mereka Yang dimushrifi Atau diadmin oleh Orang-orang dekatnya ruzik Menghimbau ikhwan Untuk merujuk kepada Orang-orangnya Muhammad al-Imam Memuji Semisal beberapa Semisal Abdullah al-Zamari Abdul Aziz Al-Bura'i dari orang-orang yang muta'asibin di Muhammad Imam di Yaman. dan sampai hari ini kita masih punya data itu orang-orang seperti ini yang kita bicarakan yang tidak berduli kepada fatwa ulama, Ruzayk mengatakan apakah, apa kata Ruzayk berapa banyak mereka-mereka yang diam dan mencukupkan dengan fatwa ulama ya, kata Antum, tapi banyak yang tidak mencukupkan fatwa ulama masih saja fatwa Syekh Ubaid, Syekh Rabi. Dibanta, dipelintir, disembunyikan. Malah yang ditampilkan adalah... Muhammad al-Imam al-Bura'i, Abdullah al-Zamari, dan yang lainnya. Orang dekatnya Ruzak ini mengatakan... Ini Syekh Abdullah al-Zamari, khutib ahli sunnah di Yaman. Eh, dengarkan ceramah-ceramahnya. makna. Di saat... Ulama telah mentahdhir Muhammad al Imam dan antum silakan ingat kembali tentang fitnah terluas itu. Buat dokumen persaudaraan Muhammad al Imam dengan Syiah Rafidah di negeri Yemen dan isinya yang kata para ulama mengandung bukan hanya bid'ah, mengandung kekufuran kekufuran. wa Yang disikapi oleh asatidah adalah Da'idai seperti ini Di majlis-majlis ya, Dia menyebarkan Atau melalui channel, whatsapp Syubhat-syubhat Terus Itu pun Dari mereka yang masih mungkin kita duduk dengannya nasihat, kita nasihati Kita ajak dialog Dalam kesempatan-kesempatan Yang memungkinkan Jangankan orang yang sekedar diam. Tidak mau berbicara tentang Muhammad al-Imam. Tetapi, barakallahu fikum, dia tetap mengikuti fatwa ulama. Bahkan murid-muridnya Muhammad al-Imam. Berapa orang asatidah yang sekarang sudah mengajar berada bersama asatidah salafiyin. Muridnya Muhammad al-Imam dan orang dekatnya Muhammad al-Imam. Pulang ke Indonesia. Apa langsung kita sikapin, kita tahdir? Enggak. Kita sambut. Ahlan wa sahlan. Hayyakumullah. Dia ingin berdialog dengan kita. Anak ingin bincang dengan Antum Ustaz. Ahlan wa sahlan. Kita buka dialog. Nah. Dan Alhamdulillah. Dengan hidayah Allah semata. Beberapa Ustaz-Ustaz itu memang nampak. Dari akhlaknya. Dari kejujurannya. Saya tanya. Antum menyaksikan di makbar Bahawa dia mengucapkan begini. Iya Ustaz. Enggak. ha? Hah, enggak maksudnya beliau Ana enggak tanya maksudnya Muhammad Al-Imam, pernah mendengar enggak? Maksudnya urusan dia. Iya, iya, iya, jujur. Walhamdulillah. Sekarang termasuk ashabidah kita afabil. Berapa sudah muridnya Muhammad Al-Imam yang bersama kita? Asatizah as itu enggak sembrono. Asatizah as itu terdidik, ya. Ustaz-ustaz kita, tanpa menyebut satu persatu nama mereka, asatidz afadil. Ikhwani fill din, azza wa iyyakum. Namun Ruzek membikin suasana semakin panas di Indonesia. Di antara yang dia ucapkan, mungkin antum pernah mendengar apa yang namanya suluh di Jakarta. Sebelum suluh di Madinah. Suluh di Jakarta antara kita asatidah dengan pihaknya Ruzait dan Dul Akmal. Ya, Ruzait menampilkan diri seolah-olah utusan. La, la, la dia sumber masalah. Perlu antum ketahui, sumber masalahnya adalah Ruzait. Ikhwani fi din 'azzaanillahu wa iyyakum, sebelum saya bercerita tentang apa suluh itu sebenarnya, perlu diketahui bahawa di antara yang diucapkan oleh Ruzaiq Dalam beberapa daurahnya dia datang ke Indonesia Dua atau tiga tahun yang lalu di antara yang dia katakan Tentang asatidah Tentang kita Ini sekali lagi ini transkrip ucapannya Kalau wala syaka'anna Ba'da hadhal jawab ala hadha su'al tidak diragukan lagi bahawa dengan telah terjawabnya pertanyaan ini yang sebelumnya anna ula'ika al-maftunin ya. kalau ruzik jangan jangan bicara nahu ya sekali lagi Afwan kalau ruzik jangan bicara nahu baif bil marrah ya baif bil marrah kalau syekh Muhammad dalam salah satu tahdirnya Terhadap masyaih kita Yang dijulukin Su'afiqah Dikatakan La yuhsinu kira satrain Orang yang tidak bisa membaca Dua baris Saja, ini enggak boleh berbicara Ini orang-orang bodoh Ketika mentahdir Su'afiqah Kalau ruzek bukan hanya tidak bisa Membaca dua baris Setengah baris enggak mampu Berbahasa dengan baik Silahkan bagi talabul ya, ilm yang bisa dan mengerti mentelaah ucapan dia tapi kalau antum cukupkan dengan penjelasan asadziza dan beberapa masyayikh di Madinah antum sibukkan dengan talabul ilm anna ulaika almaftunin ya saya qulun bahwa ini jawaban mrawagha wa satadhkurun ma bahwa jawaban yang ini tadi orang-orang al-maftunin yang dimaksud kita nanti akan kita tahu nih, yang dimaksud kita bahasanya lihat, provokasi masyarakat kita enggak bicara gitu. masyarakat kita di majlis umum, tentang pihak-pihak yang menyelisih kita menahan diri dan menahan lisannya saya kulu nabi anna hadal jawab murawak bahawa jawaban ini sekedar apa uh, upaya menghindar dari hakikat permasalahan sebenarnya Walakin bainana wabainahum al-junus inda al-ulama' fil Madinah. Tapi, akan urusan kita dengan mereka, dengan kita, adalah majlis di hadapan ulama' di Madinah. Majlis di hadapan ulama' Nantang-nantang untuk bermajlis di depan ulama'. Dia demikian. sampai dengan cara yang adab. Tulis, Ayuhal asadidha wa nahnu nuhibbukum wa antum du'at. Najis, insya Allah, anda ulama, wa antum insya Allah, تريدن Bahasa-bahasa yang sopan dan adab, bukan demikian caranya. Kemudian dia lanjutkan. Idakuna hunakayah rubun, wakat harabu miran, walam yajlisu. Kalau ketika di Madinah saja mereka telah lari, tidak mau duduk di hadapan masyhif. Maka sungguh mereka telah lari berulang kali dan tidak mau bermajlis. Kazib hadza, hadza kazib. Kapan kita di Madinah pernah lari? Kapan? As-Safidah melihat ini tersenyum mereka. Betapa mudahnya Ruzayb ber berdusta. Ana kalau ceritakan kasus demi kasus yang terjadi di Madinah terlalu panjang majlis dan menuntut waktu kita yang lebih banyak. Nah, Tapi cukup dengan satu kata. Qul hatu burhanakum ya Ruzayt. Datangkan bukti bahawa kami lari tidak mau bermajlis. Dan sudah berapa kali terjadi majlis di hadapan Syekh Muhammad bin Hadi di Masjid, di masjid Badr Utaibih. Ya. ketika itu saya dan Ustaz Komar diminta untuk datang ke Madinah dari Mekah kemudian duduk dengan Dhul Akmal dan Wildan di masjid Badril Utaibi di masjid yang biasa Syekh Muhammad sholat. maka terjadilah majlis saya datangin, saya penuhin dalam keadaan saya tahu Syekh Muhammad itu sangat membela Dhul Akmal tapi saya hadapin itu terjadilah majlis di tempat itu dari Ba'dal Asr hingga menjelang Maghrib, kurang lebih satu jam. Disaksikan oleh Al-Akh Abdul Samad Al-Hulandi dari negeri Belanda. Nah, di majlis itu, ya, saya ingin ceritakan di waktu yang lain apa yang terjadi di majlis itu. Tapi sekarang bukti bahawa saya penuhi panggilan itu. Kemudian Syekh Muhammad menulis undangan, mengundang kita, saudara yang bersama kita dan juga sisi yang lain. Dul Akmal, Dul dul'kornen dan orang-orang MLM yang sekarang ini... ...untuk berjumpa di hadapan beliau... ...maka saya sebarkan undangan tersebut... ...karena diamanatkan kepada saya... ...pada tahun 2012... ...yani enam tahun yang lalu... ...maka pada bulan Ramadan kami berangkat... ...umroh bersama-sama asatidah... As ...kurang lebih delapan atau sembilan ustaz... ...dan di pihak mereka juga kurang lebih jumlah yang sama... Sesampainya di Madinah, Sheikh Muhammad ternyata tidak ada di tempat. Dikabarkan kepada kami Sheikh Muhammad ada di provinsi Jazan. Maka ditelepon oleh salah satu masyayir, ya Sheikh Muhammad, para dai dari Indonesia telah berkumpul di Madinah, telah datang. Tafadzal, Sheikh Muhammad menjawab, saya tidak bisa. Ya Sheikh, mereka datang ke sini sudah. Ana enggak bisa. Mereka datang memenuhi undangan antum. Tetap Syekh Muhammad tidak mahu. Ya. Perlu antum tahu, berangkat ke Saudi itu bukan kayak kita beli tiket. Ya, booking Surabaya, Jakarta. Selesai urusannya. Mau berangkat ke Saudi itu kita harus menyiapkan visa. Umroh. Ya kalau dapat visanya. Kalau enggak dapat. Kedua, kita harus mencocokkan waktu. Asatidah masing-masingnya punya jadwal-jadwal. Di bulan Ramadan pihak sana mereka, pihaknya Gul Kornen juga demikian, mencocokkan waktu, bukan perkara yang gampang berangkat ke Saudi, jangan berbicara biayanya berapa, sampai Asatidah As melobi para muhsinin. berangkat sampai di sana dengan enteng Sheikh Muhammad mengatakan, saya tidak bisa ada di jazan, jazan Madinah itu sekali terbanglah Jakarta, Surabaya katakan, Silakan datang Sheikh ini, kita datang dari Indonesia jauh-jauh dan itu undangan antum Diserahkan kepada saya Dan saya sebarkan kepada mereka Dan sekarang mereka datang Subhanallah Ya Ikhwan Saya yakin Kalau seorang merasakan Nilainya dakwah Dan nilainya para da'i-da'i salafi Datang apalagi dari negeri jauh Tinggal antum terbang Wahai Syekh Muhammad Habibullah. Kami tunggu sehari, dua hari tidak muncul Tidak terwujud di Madinah Akhirnya, Alhamdulillah Dengan perjuangan beberapa masyayikh Melobi shaykhuna Wa alimuna wa abuna Rabi bin Hadil Madhali Gak ada janji kita dengan shaykh Rabi Shaykh ini sudah terlanjur datang mereka ke Indonesia Mereka punya problem Ahlan wa sahlan Orang yang sering sekarang dikatakan Shaykh sudah tua Shaykh sudah ini Tapi, kokoh tangguh, peduli hikmah, penuh kasih sayang ilmiah maka berangkatlah kita ke Mekah grupnya Dulkarnain juga demikian berjumpa di Syekh Rabi duduk dalam sebuah majlis kurang lebih satu jam seingat saya, saya di majlis itu mau didamaikan tapi bukan damai, ya sudah, sudah peluk-pelukan ya, lupakan yang lalu, enggak Syekh Rabi memberi kesempatan masing-masing untuk menyampaikan datanya. Maka Asa tidak menyiapkan data. Dibacakan di hadapan Syekh. Dibuka dialog masalah ini. Selesai masalah ini. Data kedua dengan lengkap wasaiknya. Ya, barakallafikum. Buka masalah kedua. Terjadi dialog lagi. Syekh menjawab dan memutuskan. Selesai. Pindah ke masalah ketiga. Masing-masing mengungkapkan ininya. Syekh memutuskan. Begitu seorang yang merasa sayang kepada anak-anaknya dalam dakwah ini bertanggung jawab. Selesai itu baru sudah Silahkan antum ikhwan. Ta'akhau fi ma Silakan antum bersalaman dan berpelukan kata Syekh. Bukan awal ketika mau disampaikan Sejak awal Syekh saya punya catatan. Enggak enggak, enggak. sudah cukup cukup tutup tutup tutup. Enggak. Syekh nang kabal. Silakan. Apa? Ya Syekh kami. Ya, abah. Silakan. Begitu as-sulh itu terjadi, ilmiah dibahas. Ikhwani fi dinin azanillahu wa iyakum. Kemudian Ruzaid mengatakan, wa 'indakum di sisi kalian di Indonesia, di tempat kalian di sini di Indonesia maksudnya fi hadhil bilad Mutawalli kibar hadihil masail Yang berperan Dalam permasalahan-permasalahan besar ini Fitnah-fitnah yang terjadi ini Maksudnya Luqman ba'abdu Yudkhilu fi adhan Adba'ihi Asya'ajiba wa'gariba Wahadar rajul Sa'akuluha sariha Ini di depan umat ya ikhwan Di muhadarah Walau dia pernah tahu muka ana, walau pernah duduk, kemudian dia mengatakan, wahar rojul sa'kuluh asariha sabat engdi fil Madinah annahu kazzab. Maka ketika suluh di Jakarta di hadapan Sheikh Khalid dan Ussamah Al Amri, ya, dihadiri juga oleh Zul Akmal, mau memulai majlis. Menjalankan di atas prinsip yutwa wala yurwa Permasalahan-permasalahan yang lalu digulung saja tanpa diriwayatkan. Maksudnya tutup buku, buka lembaran baru. Itu maksudnya. Ana bilang, Dila. Ana katakan kepada Ruzaiq. Ya, ana tidak memegang rekamannya. Ya, tetapi dihadiri oleh nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi ana bilang kaifa yufwa wala yurwa wa qad tila fi luqman ana sambungkan langsung ana hadapkan ke buzaik wajahan bi wajhin ya wa tila fi luqman indahu asya' ajiba wa ghariba adkhalahu ala adhadi adhan ala athba'ih ma al asya' al ghariba wal ajiba ya syekh Kurni hingga يتوب لقمان Apa itu mana itu yang ghariba yang ajiba yang Luqman masukkan doktrinkan kepada benak pengikut-pengikutnya begitu pakai bahasa pengikut bukan murid-muridnya tah pengikut-pengikutnya ini bahasa bukan orang yang baik Syekh Rabi enggak demikian berbahasa Anak-anak mana hat Sudahlah خلاص ya Luqman, ya fi kita tutup lembaran yang lalu, kita buka la kaf. Indah ini sudah tersebar. Wa Luqman indahu asya' ghariba ajiba. Nah, kalau Syekh Rabi enggak gitu. Kalau Syekh hendak menanyakan, ni antum pernah mengatakan begini begini begini. Antum pernah bersikap begini, tub ila Allah. Benar enggak? Nah, kalau enggak benar, bantah. Ana tantang dia hat maial asya alghariba ya syekh Setidaknya lubang bisa bertobat Wa kaifa yuqwa wa la yurwa Wa qatila fi luqman innahu sabata fil madina annahu kadzdzab Telah disebutkan tentang Luqman bagaimana mau dilipat dan digulung lembaran lama kita buka lembaran baru sementara telah dikatakan telah tetap di sisiku di Madinah bahwa Luqman adalah kezab had mahiyal akadid alazi kezabah biha Luqman hatta yatubah Allah. apa itu kedustaan-kedustaan yang Luqman berdusta dengannya hingga bisa Luqman dengan itu bertobat kepada Allah lala khalas ya Luqman ya fi insyaAllah kita mau suluh Syekh Rabi berwasiat suluh na'am wasiatnya Syekh Rabi alal ra'as kita hormati di atas kepala kita tapi had kosong di tengah majlis itu tiba-tiba Ruzek mengatakan minta izin kepada Syekh Khalid dan Usama Al-Amri dan yang hadir, Ana setelah ini minta izin kepada antum semua ingin berjumpa khusus dengan Luqman Ba'abdu saja berdua tanpa yang lainnya Syekh Khalid bingung apa ini? tolong izinkan Ana Maka keluarlah saya dengan dia Dari kamar pertemuan Menuju ke kamarnya Syekh Khalid di Jakarta Saya pikir ada wasiat khusus Saya pikir ada sesuatu yang mau disampaikan Tidak pantas disampaikan di depan umum Karena itu aib Atau mungkin ada pesan-pesan dari Syekh Rabi Secara khusus kepada saya Tidak boleh orang lain tahu Ternyata apa di kamar itu berdua dia bicara, ya Luqman Kullu Ibni Adam khattah ya? nah. khatta nah. Setiap anak manusia itu Berbuat salah, ya Luqman Dan sebaik orang-orang yang salah dan bertobat Ana Minta maaf kepada antum Dan peluk anak Dalam hati Anda ada jaban Al-rajul jaban Keluar dari sana, Syekhul tanya Apa yang dia bicarakan Tidak ada, kecuali minta maaf Minta maafnya pun gak berani terang-terangan Dimulai dengan Kullu Ibni Adam khattah Ini orang tidak bertanggung jawab Ayuhal ikhwah Tentang ruzik ini Masih ada cerita berikutnya Namun kesimpulan yang ada Orang ini bukan orang berilmu Orang ini adalah orang yang Provokatif dalam pembicaraannya Memprovokasi khilaf Khilaf yang terjadi Sampai khilaf so'afiqah yang sekarang terjadi Dan sudah dibacakan kepada antum Tulisan dia yang saya tunjukkan kepada Syekh Rabi Dan Syekh Rabi membacanya dan marah Syekh Rabi Dan antum semua sudah tahu Bagaimana adab dan kedustaan dia Dia tulis dengan tangannya sendiri Dan sudah dibahas oleh masyayat kita Barakallahu fikum kita lanjutkan insyaallah di majlis berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baraka Muhammad wa wasallam walhamdulillahirabbil